او ازراد چه بحیطه اوانی نسخور ده ده هدایت من دنکره انسان شمیه برابر فبرابر اللہ وانا قل تور طوال هو الّذي اخریغ لئی ذات انشاكم شتاسو اولنة و اجاندرية و جعل لكم السمع و لبصار و لبصدار ستاسو لطاقه و اجونة نیا کوم چې پینځه حواسه په کټره ورګونو د استرګي عادیه زموږ عام معلومات د ورګونو د استرګو په واسه دراسه اوه معلومات د استرګو نړیاتی استرګي ډیر کم سیسونه مين او ورګونو ډیر اونی تاسو به د د امریکایي فاوريری د لندن د روس تقابل وېدې زمږه د لیدلو فائله مګد ورتوقع خسره درکنه د دستور او د دا ټول جواب هیڅ دیلو دا نه دا کوم دی بس تر دا ژوند دی دا دی دی دا نظام ولا چا جوړونه وسمه سترګو وخر ایګان د سترګو ما هراړا تا دا چرته په فایګل زنه د دې د ترې ترې مې اصلي پسنو نو سپورسکې یې امريګيته یو مال پهنې دغه معلوماتي په سترګو اوس په نړۍ لا فوره نظام چا تشکرون كم شکر ادا کوي با یون احمد شکر با پورا نکلی بدر تصوکو گی داد بار از ترگی بدر پاکستان باچا دادی قسم نکی او خیار نسان پدی رازی شی سی خیر دی دماغ از ترگی دنیو پاکستان دی دماغ شی تو بیدو از پاکستان سکم چی دماغ از ترگی قل تور طویه هواللذی خدی غلی زاد تیزانا کم فیل آرچتا سے پیدا اکلیو تسمک اگیو پاروار اکلیو پیلې ته شرونه او دغه خريته او به راځم او ولسم چې څنګه راتللم به اختیار دی او تللم به اختیار دی دغه شاندوباره خپلې لکه امتحانه په تاسو نه کوي په تاسو یې چې مونږ نه اختیار کار په دنیا ته خپل <سؤال> اختیار نه هر هغه نه دوباره په اختیار نه راځي او یقول دا که ځان دې مرو چې ختم په قیامت یا او که هم ته ماته او علامه قیامت پکله پوری کیږي ان کوم تم صاحبین ګ تاسو لريشتونه پیغمبر توي مسلمانان تو ورته علم د قیامت خدای سره هغه کمونه شوی او د قیامت راغه نبیا کل ټول تو تو ان ملایم اند الله علم د قیامت د خدای سره ذکر لورایي انما انا نذیر مبین زه تاسو یو یې راون صاف صاف یې ازور يورج را روانا دا خامحا فلما روانا ذو الفطر قصحاكا لجد بيويني خيامتا را نزده اينا راشي نسيعت وجوه الذين كفروا بيبا قبيحشي خاراق بشي مخونده كاعتران وجوه مخوند و يوم تبيد دو وجوه هم تسود وخينه به ورته وی شي دا غوا دا دا لذي كنتم به تتبعوا دا وقتي تاسدا غست چکلوي تدعون تطلبون دا رشيدي تاسدا مستو اسوار كل دا تو ايبر امهدي به ورته دغزي ور پاک خو په ذکره شمع منتزه تاسو ته په صدافه ده د اعظم په خلاص ته احسان کی فتح او راکی نن تاسو د خپل اعظم خلاص یې وینئ زمما لمغه متوې د خپل بدګیدو فکر او دې فل هم بنا الا دال حسنائیں دې کو د شهادت کله ما مرګ مخې په د شهادت زمما په انجام خلی بهر تر دې اونکه فخوم تنم کامیابیږي د خپل جام غمو اذیو اجاند ابل فمرق می فشالی دل فکار فلغم فکار لی زمان جامس قلتو اتووه اعیتو خماتا علوه این احلکن یا اللہ نخده پاک مامل کی وماما یا وما سرچ سمر گری او رحمنا یا ربان اخبال فضل و کرمو کی فتح و نصرق را نو فمان یجیر الكافیین من عذاب ننی سبت چخلاس بکی کافران لرد عذاب زمان مرگو دا خود ایرحم سارا چی پاماکی یاگی سر اس تاسو ستا تاسو بسو خلاسے فمانی جی قل ارائیتون تو ارتووا یا شما تعلوا یا این احلقن یا اللہ خود ای پاک کی وماما یا ماسرہ چی سوگدی او رحمان آیا اما نرحمو کی جندرہ کی فتح و نسرترہ کی نوسترسو فمانی جیر کافرین صورت یا رکس چی امان بور چی کافران ورا من عذاب نالین دا عذاب درنا تاس بس اخلاسی قل زمون یوم حبان ذات تی اعملنا به زمون ایمان دی پارو و علیه توکرنا زمون اعتماد پارو دی زمون دقنین دا امید دی چی مون سر برحن تی مون لب فتح دا زمانه او بور چی حجور او دا مظلومیت زمانه دا تاکران غالبو او زمون فو پخده اتماع دی حسط من هو فید و لال مولین تاس تاوپا تولگی چه سوپا سرگنده دی اما کی خار دولی دکان دا خوصر و قرده فخواسو او چه قرده دا حضور پاک دا قرده لوانه صفا سرنیز دی نکلی نکلی دا حضور حضور پاک كل تورتوا هي بهم برا اراعيتم بي خيبان دا قدرتنا خبا يعني اراعيتم ان اسبح ماهو تم غواء روبل دستاسو دا وبجوري لاري وچي شباز مكا كننوز اي كافرانو كدا دا وبو نزام دا لوجكا وبلاري شحكا ان فامن ياتيكم بماه او بود اللہ بیسوک رو افاس دا خدا خدا او با او رای نظمک غائبی کی او سوک از اخکتا که خلو بروزی او با خدا اخکتا بوزی او دیر جینو که اخکتا دید سوک یونیشی رو افکلی ملو جستان تلاشی انتا او با پا پیانو کنی کچو بیلون رو یا او چطو علاقو ده چی کم ده سطح ده ده خدمت نقول <تصفيق> آياتهم توقع قوة يابعام ما تعلوها إن أصبح ما وكم غارة كوبرد يبستع سجوري لا رحكة توجيش ومن ياتيكم رماه المعين صوب تجرابه لقاسة وبيش نظاره لا صافق وقوبه صوب شتاكده چنو انتزام دولن وصب لله وقال